Tervetuloa mukaan. Tarvittavat lisätiedot gielivälad.fi. Hei muuttaja! Sähköt päälle uuteen kotiin. Vaasan sähköltä saat tasaisen edullista sähköä ilman sitoutumista. Tee sähkösopimusosoitteessa vaasansahko.fi kautta muutto. You are among Radio Helsinki. Paukkaa, puuta haukkaa, pokassa asoi. Jätkä siellä päänsä, hiellä leivän saada voi. Nyt huilatessaan unelmoi. Ei voi, sä jätkä omaa kultaa. Oi, oi, sun on tultaa. Oi, voi, jos suukon saa mä sultaa. Ai, ai. Humppa, humppa, humppaa. Joo, tervetuloa myös seuraavan. Nyt on finhitsejä pyydetään, varsinkin kesän. Kesä, sinä aina toivotaan, että... Soitapa finhitsejä, sopii Suomen kesään. Kyllä näin on, näin on, näin on. Mutta nehän on tunnetusti yleensä käännösiskelmiä. Sävellettu joskin muualla sitten ja sanotettu sitten täällä päin Ja sovitettu näin jotenkin, missä so sovitetaan ihan sama. Niin mitä vakatelun noin 9 prosenttia on... Niin Joi, pidetään tänään rajat kiinni, Spessu. Se on pelkästään sellaisia finhitsejä, jotka on sävelettykin myös Suomessa. Ai, ai, ja yllättäen Jätkän huppa niminen niin kappale on. Ja tällainen sävelmi. On, on, Tämä on tehty Suomessa. Tuskin mistä, mistä muuta tämmöistä löytyiskään. Mutta tervetuloa seuraavaan Paskissa alkanut. Pari on tuosta valinnut nyt, että, että rajat kiinni, rajat kiinni siinä mielessä. Ja jos teillä on, mikä teidän mielestä pitää laittaa kaikki kiinni, niin laittakaa myöskin viesteet tänään, niin rajoille mitä laittaa kiinni. Ja, ja mä muistan sitten, että kaikki, jotka ovat vaatineet rajoja kiinni, niin varmaan itse on ulkomailla, mutta se on kuulemma ihan ok. Mutta en ruveta hirveästi politiikkaa tässä pääsemään, mutta kuitenkin. Kymmen sitten sori päälämaan, siksi nyt jos sulle kihlat ostetaan. Sitten näitä meidän häitä viikko tanssitaan, ja kuudossa näin lauletaan. Hei, hei! Jätkän ja oma kulta, voi oi sun lentesi on tulta, voi oi jos suu on sana vai vaja! Ja nyt mä seuraavaksi piikkaani hienosti vanhan FinHits-aikojen yleisradiosaudilla. Katsotaan, onnistuuko tämä? Ja seuraavaksi teille esiintyy Reijo Taipale kappaleella Maa, jonka on sanoittanut Junnu Vainio, sovittanut O. Heikkilä ja säveltänyt Unto Mononen. Aina jossain onnen maa, odottaa, meitä saa yhdessä kerran kahden vaan, sinne kuljetaan. Tuossa oli viesti, että Jaska Parveke kiinni, hyvä. Ja radio kiinnikin tuli viestiä, siis onko tämä biisi sävelletty. Joo, kyllä se on säveletty sitten suomi, su, su, suomalaisille sattana. Joo, toi oli hyvä. Ja suomalainen musiikki on ylivoimasta. Joo, suomalainen, mu, mu, suomalainen, yksi suomalainen biisi vastaa kymmentä ryssalaista biisiä. Se <tos> pintaaseen, on kuin me kirkkauteen, luo kerran kun meille on ten ma silloin kansani minkä Sain, mut suuri palve onni oli vain Ai hetken sua, oikein paljon rakastin mutta sitten kaiken turhaks vihdoin huomasin Arvotonta kissan kultaa minä sain, sen tiedän nyt mä vain. Petollista kissan kultaa kiltävää, muistot kirveltä. Löydän kyllä kissan kultaa mistä vaan, mut harvoin ainon saan. Ihan pelkkä kissan kultaa olithan, sen vihroin tunnustaan. Mä luulin, että aidon tunteen sulta sain, mut suuri palhe onni oli vain. Kai rytken sua oikein paljon rakasin, mutta sitten kaiken purhaks vihdoin huomasin. Arvotonta kissan kultaa minä sain, sen tiedän nyt mä vain. Petollista kissan kultaa kiiltävää, ne muistot kylvältä, Löydän kyllä kissan kultaa mistä vaan, voi aidon saan, ihan pelkkää kissan puuta olithan, sen vihjoin tunnustaan. Lalalalalalala, lalalalalala, lalalalalala. Kuten huomataan tästä lalalalalalatuksesta, niin minkälaisia vaikutteita otettu ulkomaan ei ollenkaan. Lalalalalala, oli iesteitä perjantai, eiköhän veritä peltä kiinni. No vedä nyt siellä sitten peltä kiinni. Lalalalalala. Sen lisäksi voisi olla kannata ryppäämäänkin. Valkoista ja sinistä toivotaan tuolta noin. Hei! Ja eiköhän sekin ole tulossa yllättäen. Dada-dada-idada-idada. Kai tämäkin menee finhitsosastoon. Toivotaan nyt ainakin niin. Hastin Harley Davidsonin, sillä ajelen iltaisin. Varmaan lähtee start Tässä on aika helvetin monta, kun moottorit on to moottori alkuun. Niin pelle miljoonat moottorit ja alkuun. on tehty aika monta versiota. Mietin pitäisikö pyytää pelle joskus tänne vieraaksi, kun se otetaan pelkästään moottorit ja kuuma versioita. Sana, tää. Ja jos saa nähdä, niin silloin myöskin saa kuulla. Ja nyt joku on minä, hui vittu, minä tuota viestiä luet, kun niissä lukee, että hui vittu. Mikäs on sun analyysi se yleisurheilun tilasta? No ei oo minkälaista analyysiä, kun ei oo minkälaista tilaakaan suomalaisella yleisurheilun tietenkään. DJ Pösilö pyrytään vieraks. Ja sen jälkeen pyrytään DJ Pösilö vieraaksi. Grillin kulmilla kurvailen, kun ja haneja vertailen subinarsi ma suire mio tuli mieleen että vois pitää joskus ennokkai kai pitäydy hä hämmentävät sanotukset spesiaalia tai sanotus spesiaalia mitä niin seuraava kappale menisi kyllä siltä samaa sopisvalla osalta ole sopis valla hyvin huopikkaa nimittäin huopikkaa nimittäin Eikö olla yleensä mikä tahansa suomalainen hitti, sillä, on kyllä paskat sanat Jokin, Niin kuin tässä edellisessäkin Joka ilta portilla Niin paukuu pakkaset Ettei riitä sukkaset siis suomalainen sävellys. Huomataan, että ei minkä näköisiä venäläisiä vaikutuksia vaikuteta ollenkaan. Ei ollenkaan, ei ollenkaan, ei ollenkaan. Fanneille noustaa sydäs kappale nimetään hyvästi yö. Sylinikö jäit, muokosuutelit. Nyt ymmärsinkö oi? Eiköhän tuo riittänyt haluaisin vaan päässä spiikkamatta hyvästi yö. Kiitoksia tästä näin. Mutta hei. On, on aika kuuma, on aika kuuma. Nilottaudutaan. Mene kylypä, mene mä kylypä, kylypä, kylypä, kylypä, kylpy, kylpy, kylpy, kylpy, kylpy, kylpy, Tule kansani kylpy, tule valon kynttilään. Liekki hiljaa meille syttyy, anta hihkun lämpimään. Sinä oli Pamperos. Ja tule kanssani kylpyneet. Mä oon nyt soittanut tämmöisen finnitskokoelminta lähinnä näitä le leviä. Mä oli, että tuossa on siis ö, Suomen euroviisut ja syksynsävälet kokoelmia, niin niistä löytyisi totta kai suomalaiset säveltämien viisiä Tästä voi pari tulla semmoista. Eikö tää ollut mahdollisesti joku niistä niin, mutta, mutta lähinnä ne on, ne on sitten feirattu pois tästä näin. Mulla on liian helppoa. Ei perkele, tuossa olisi monakarita versio Blondien kolmiista, ei Hei, <tos> hei, mieli. Mm, Sitten venäläinen biisi alunperin tuli viesti. Onko mukaan? Tuossa Ei, me kun tsekataan, että varmaan se oli tuo huopiikkaa. Toivottavasti. Ai perkele, niin olikin. Sori, moka, moka, moka, moka. Perkele, niin olikin. Ah, no kos. No niin, joo. Hyvä, että huomasit tuon noin. Nyt tehty, nyt tuli särö, nyt tuli särö. Mutta Matti ja Teppo ovat käsittääkseni javat Suomesta, tai jos vaikka ovatkin turvusta, niin käsittääkseni se nyt toistaiseksi toistaiseks, uh, Suomea, niin vaikka Juna Turkuu menekään yli huomenna, kun on, tai ehkä tiistaina kun ollaan Lakossa, mutta Matti ja Teppo ovat tehneet piisiä myöskin muille artisteille. Seuraavaksi kuuntelaa Matti ja Teppo. Hetkinen kun siis, toi itse asiassa Matti on sävä pelkästään ilman Teppoa. Säv Matti Ruohonen, kerrasta poikkia Tarja Ylitalo. Jälleen! Se on, Se on kerrasta, kerrasta poikki, sanon suoraan sen, jos toisien kanssa vain me. Muuten sauhuta saat, sua mä kieltele, en muuta muista, jos virheensä tee. Se me on kerrasta poikki, sanon suoraan sen, sua toisien kanssa en jaa. Paras miettiä, ootko nyt onnellinen, sä et anteeksi toista naista. Ja tästä tuli ilmeisesti se kappale, tuli, että tämä on maailman paras kappale. Mielinen ylpeys kolhuja sais, herrana kukkoilla voi, kun sun maineesi kärsivän en haluais jo jos tahdot kuin ennenkin joi. Mutta hurmurin elkeete mulle ei käy, varo ettei sen merkkejä näy, auta armia suun. Tehtäisit mua leppä keihänä, pois Se on kerrasta poikki sado Sen, että mullaakin oli täällä Oostaan lähetys Ja silloin soitin yhden kappaleen Mitä joka sopii mieteen. myöskin muihinkin lähetyksiin kuin Paskikseen se Siis ihan, ihan hyvää musiikkia tuli soitettua neljä tuntia silloin se, oli, se tuntui jotenkin luonnottomalta Jotkut vois perustaa semmoisen radiokanavan ihan oikeasti Mikä soittaisi pelkästään hyviä biisejä, hyviä artisteja en, mutta näiden hel helteiden ja helteiden on nyt tänään vielä okku kurohelleja, mutta huomenna pitäisi olla, huomenna pitäisi olla, huomenna pitäisi olla lähe niin sen, sen kunniaksi laitetaan tämmönen taas. Sopii jostain syystä meikäläiselle muutenkin. Järjestelmä tarpeeksi on muualla lypsänyt. Luulen, että aika alkaa olla kypsänyt. Tulkaa viekää sitten vaikka tuhkat pesästä, mutta minä nautin kesästä. Köyna on loito, minä ilman paitaa, ei estä kukaan, kun matka teen. Vain suvit tuulen, minä kutsun, kuulen, se ottaa mukaan. Joku muistaakseni toivoi tuolla Facebookissa etukäteen, tuota, tuota, tuota, olisiko se ollut, ollut tuota, elämänvalttikortteja, mutta näitä ruikutusiskelmiä, niin toi, toi Jukka Kuoppamäki on säveltänyt kappaleen nimeltään Viikonloppu, Isä ja tämä sopii tähän vallan mainiosti nyt. Tämä on todellinen itkuvirsi. Odistulee, mainostaanko jälkeen? Nori. On viikon loppu isä minä vain, sain vaimostani eron aikanaan. Tän mä ei tämän lapset hänen luokseen asumaan, ja minä muutin toiseen maisemaan. On viikon loppu, isä minä, vaan. isä minä vaan. Tässä on se, en ole katkeran mutta kuitenkin se on Jos lapset silloinkaan. Mm. On, on joskus kaikki, kaikki hieman vaikeaa. Vaikea. Ja, ja joskus melkein liian vaikeaa. Vaikea. Eikä haikea aluksi sitten vaikeaa. No, niin en, en ole katkeran mutta, mutta kuitenkin. Joskus tuntuu, että... Ja liikaa. menetin? menetiin, ja nyt tulee taas. En ole katkera, mutta kuitenkin tuntuu niin kuin tuntuu siipirikko, siipirikko olisin. Lasten kanssa elä elämääni tahtoisin, lapsilleni kuulun minäkin. Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki. Keesaperjantaisi kello 20-22 Radio Helsingin taajuuksilla Sofiovekessa, kun la dance kerrotaan tarinoita. Hei muuttaja! Sähköt päälle uuteen kotiin. Vaasan sähköltä saat tasaisen edullista sähköä ilman sitoutumista. Tee sähkösopimus osoitteessa vaasansahko.fi kautta muutto. Hoi sinä siellä radiopastaanottimen ääressä. Kiiruhda laita jalka ripeästi toisen eteen, sillä avomaan kasvikset ovat saapuneet. Ovat pane raikkaita ja rapeita. Riennä oitis hakemaan omasi. Kotimaiset avomaan vihannekset. Parasta tänäkin kesänä. You are among friends. Radio Helsinki. Yö, yeah. Yö mainittu toisen kerran lähetyksessä. Hyvä. toista ylös. Oli viestiä tuosta noin äskeisen aikana, että kivek täriset niin huuda kovempaa. terveisiä Mattis. Mattisi. Okei. Okay. Ja ruiku ruikutusiskelmää upeaa, että jotkut mu muukin käyttää tuota sanaa. Keep going strong, teismo, hyvä. Jos vain aina Eppu Normaalin murheellista laulujen maa alun oli parodia suomalaisista uuden ja eikö sitä itse tullu sa samallaan esittämään. Yeah. No niin, eikä tää riitä. Taas, Taas vielä pois. Noniin. Aika viiletään on aika viiletään on niin aika autiot ovat olleet hiekkarannat, mutta huomenna pitäis olla lämpimämpää, mutta sit pitäis olla aika hermelehenmentimoisia ukkosiakin sitten, että hyvin mennä mutta menkö. Sa un banha festivarit kiinni pärkele. Joo. Anna nyt hyvä mies soida kappaleet loppuun. En anna! No se nyt tästä vielä puuttuisikin. Jotain rakkaus lumivalkoista, kun se soittaa, niin se kestää kuusi minuuttia. Kiitos talvista äh, 1939–1945. Joo, talvistahan oli 40, loppu 45, eikä 40, just, just joo. Vittu mitä paskaa. Laita kovemmalle. Okei, okay, joo. Mutta mä soitin kissan kultaa kappaleen kokonaan, niin mä vähän myönisin päälle, mutta nyt mä soitan yhden kappaleen kokonaan tähän väliin. Jos on lämmintä, niin esimerkiksi potkupalloa, ni Niin on, ne voivat pitää äh, pienen tauon, kesken tämmöisen vesitauon tota, kesken matsin siinä, niin, niin tärkeä aika lämmin. Niin mä käyn tuossa nyt tu tunkemassa pärstäni tuolta hananaali, niin, tuota, äh, niin laitetaan biisitulemaan kokonaan nyt ja puhtaasti. Yksi. Tämä seuraava kappale... No, se voisi olla kyllä säveletty muualla, mutta sanotus ei todellakaan... Todellakaan, todellakaan voisi missä missään mulle. Tietenkin, kun Suomessa se Katso Nyt se roppui siihen niin... Ää, puhuin vähän päälle, sanoin, no noni, piti ihan puhtaasti tulea. Tankeraus, tankeraus, love. Ja kivi, kivi, kasvot. Hei, hei, hei. If you love me too, then I love you three, for five. Hey, can't you see that's me? Do you know Lumi Land? Do you know Parra Land? Do you know Ruska Land? And Tankaros, Tankaros, love, Matei. You hey, hey, hey, lad! I want you, and if you want me to, bring. It. Tujon you know, kuntolen, tujunou know, urkkiille, hän takkerous, tankerouslaan. if you talk me to Karulta. Voitte uskoa, että elo hetken sarulta. Kun piano soi ja laulut raikui piisas fiiniä. Se vorssan pojalle kai oli liian viiä. Ah, vorssavaanittu, vorssavaanittu, mahtavaa. Niin mä tulin tyyki Jykykylän takaisin. Mika ja Turkka, malja ja Jykykylän takaisin. Ja juoksun tulossa taas vaihteeksi. Pieniä on. Kun kysyin meidän DJ Vorsalta tätä näin, että joka on yllättäen Vorsasta kotoisin, niin... Siksi Tunteekohan Vorsan, Vorsan kaupunginjohtajana yllättäneen tunne, mutta sanoit, että siellä oli, jossakin, tota, oli tapellut jossakin terassilla tänä kesänä, niin... Juuri oli tullut syyttämättä jättämättä päätös, mutta mä ehkä ajattelin, että jos Forsan jotta tulisi vieraaksi Paskikseen ja mutta noin ehkä se nyt kuitenkaan haluaa tulla sitten. Ja Soinin puhelua kehin tuli tuossa noin. No Soinin ei ole nyt puhelua tänne soittanut, mutta Soinin, Soinin, Soinin puhetta on tullut kyllä. Mutta se nyt ei ole finhitskamaa kuitenkaan. Mutta ei ole kyllä säveletty ulkomailla perkele Soinin puhetta. Saatana. Rajat kiinni perkele. Ja ra jotain rajaa kaiken maailman tulin tyyki. Mikä fitto on tyyki kyllä. Toi hyvä, hyvä, johon tietää, koska vorsalaiset ei osaa sanoa V-tä, eikö f -tää. Paitsi sitten, että tota, no niin, pesu vatti on pesu fati, niin vittukin tuossa sitten fittu, hyvä. On ihme Etkä sä tiedä siellä, että se on vorsan se on toi tyyki kyllä No näin, että kuka tuota on pyritänyt, se vorsan spisiäli voesa Seuraava, seuraava äh, biisi. Mä tapasin edään, äh, äh, ihmisen tuossa viikko sitten ja hän on lääkäri ja siis tekee leikkauksia sun muita vastaan. En muista mikä tarkkaan hän on, mutta tässä seuraava voi sopia sitten kaikille äh, sydänkirurkeille. Kappale on nimeltään Avaa sydänmesi mulle. Kuka sitä muuten sävältä on? Onko tämä Fredin? Oho, Joo, Matti Siiton on. Fredin on tehnyt taiteen. Sävältä mitään piilataa, San Veksalmi, laitetaan nyt alusta. Re -reti Retiä tosta noin. Avaa sydämesi mulle, tahdon pelkkää hyvää sulle. Mitään piilattaa? Mitä jotain peität sisintään, sen läpi sulle. Tulee Et viesti, että tuo on myös, se oli fiuhahdus kyllä. Hei, fiuhahduksen voi soittaa nimittäin. Se on myös, sen on tehnyt muistaakseni, no se ei ole käännöspiisi, katsotaan löytykö. se. Saisikois kerran nousta ylös, miten tässä muuten pääsee ylös? Ota Viagraa. Joo, Vesvesialien tulossa, missä on vielä alkavia kappaleita, tulee sitten paljon esimerkiksi tämä seuraava Vesilasi Vessana vain paali, sopisi sopii se vallan mainosti kahden ikan. Lukaan, Tai Vesilasi Vessana vain Heiniäpaali vuotsalaisittain. Valo tuli tunturista, polaroidit plakkarista, minä poika nostin ennen. Taksin soitin inarista, älä huole mittarista, romaniemme maali kyllä Saavuin Saavuimme asfaltti ruokalaan, jäi suharille muutama hunti. Tyttö työsi iskin yli, kysy, mitä sanoo pohoja se juntti? Minä sanoin sille tytölle, että ollaan tässä sen verran pitkän matkan miehiä, että antakaa mulle vesilasivessa avain heiniä. V-specialissa opesi Matti Nykäsen kappaleen V-tyyli. Kyllä ehdottomasti, kun mä kaiolin noita levyjä, sekkaleen, löytyykö se maskua, niin löytyy riittävästi. Ei löytynyt sitä levyä, missä on V-tyyli, mutta se pitää ehdottomasti etsiä, koska sehän on V-kappaleiden, se on se, se, on, siis se on v -biisi. No pelkäri, nyt riittää romantiikkaa, alkaa että Ei, kohta! Kohta, kohta, kohta tulee. Sitä joku laittanutkin siihen liittyvän kommentin, tuossa tuli jossain vaiheessa. Nimittäin semmoinen kappale, mikä, mikä on rajat kiinni, tämmöinen su, su, suomalainen fin hits, että on itse äh, sävelettykin. Ja tosta oli että Tyyki kyllä on vuorsa lempinimi. Onhan Tampereellakin lempinimenä Mansenipä. niinpä. Ja, ja Manchester, sehän on, tunnetaan, tunnetaan tota, noin englannin Tampereena. Ja, tola, se on pitkä maa, ja siellä kävi, eikö eilen se Roppien Williamsin keikka siellä, kun se Manchesterin juttu. Niin, Toivoisimme koke, kovasti kakerandelia. No, to, toivokaa nyt sitten... Keke, Kreineliin. Kokeillaan, katsotaan, tsekataan. Se ei ole kyllä tehnyt pahimmin käännöspiisejä, että varsinais löytyy. katsotaan. Sä löyttää, että nyt jo, mutta nyt se. Nousta ylös. Suomessa täällä jukka kuoppanakin noin 70-70 B. Kotipo. Otimaa kun tahokset jäi, mietin hiljaa miirissäin. Mitä siitä kertoisin, kysyille vastaisin. Kertoisin kokkeyyden laudatteessa ovien. Tai sen kaiken rikkauden, kunnes tiesin vastauksen. Taiva, siniset on siniset on järve, Ja sinisilmäinen on kyllä suomalainen äänestäjäkin. Persut Persut, persut, Mut Mutta heitä uusi vaihtoehto, sehän on loistava! mekä sininen mikä vittu se nyt olkaa, niin tää loikkariporukka. Oli tää tota joku kannatusmittaus, niin se oli... Pff, se. Kannatusprosentti oli 0,7. Ja silloin oli virhemarginaali 2,5 suuntaan se toisensa. Eli niiden kannatus voi olla jopa miinus, miinus 1,8. <lähä> Ei ole ikinä aikaisemmin tollaista. Ja niillä on viisi tota ministeriä tolla kannatuksella. Mä laskiskelen, että kokoomuksella pitäisi silloin olla sata ministeriä. Hyvin menee, mutta nosta ylös ja loikatkaas pois. Poinen. Joo, ja, ja puolue rajatkin. Kannattaisiko ensin lähteä siitä liikenteeseen? sitä ähä, ähä, ähä, ähä, ähä. Taiva, on silmänsä sen. Siniset on järvet, Tossa oli viestiä Alatale, ei ole Flowssa, en No niin se on hyvä syy. Jos Alatale esiintyisi kuule tuolla lo lo lo Loussa, niin... Flow, lousa, vlou, miten se forsalaistoi kääneet, jotain on niin, lausuus. Vloussa, vloussa, niin vloussa. Niin kyllä, kyllä, kyllä, kyllä mä ään kyllä mä ään menisin. Viestiä myös tuolla, että Kuopamäki on muutenkin näpä. kammalaa, näinpä. Sinisitä on hankki, valkoiset on yöt kesiöin. Valkoiset tuntillet, Lampaa taivaan siniseen. No niin, nyt se on ollut meni vähän turhaan, turhaan härskiksi. Ja kun mietitään näitä viisejä, jotka ovat tämmöisiä ruikutuskappaleita, niin seuraavaksi... Eikö tämä ole yksi muistaakseni, Eino Krön tulkitsä kappale, mitä on yksinäinen? On nyt Erehdyin kerran luotasi pois lähtemään. Kyllä on hilpeintä meininkiä kerran kaikkiaan. Näin asettavia kappaleita kyllä muikkuus on. Kuinka näin kävitään, kun sä pyysit mua luoksesi taas palaamaan. En sydämen ääntä kuunnellut, nauroin mä vaan. Kun sä pyysit mua luoksesi taas palaamaan. En sydämen ääntä kuunnellut, nauroin mä vaan. Kulkeissain, paljon matkallain nähdä mä sain. Eiköhän riitä ruikutus vähäksi aikaa. pessu pitää pitää taas. Eikö pitää joskus to todennäköisesti? Äää. Harska huut tuli viestiä. Kuopamäki on ihku. Lalla tuli viestiä. No niinhän se on. Low-festivaali on olevassa by the way. Onko love? Love-festivaali Okei. Okay. Mutta mä, Mut mä sanoin sen veenä. Love. <laughs> borsa on niin vaikea. Anteeksi borsa. Sen. Mutta mainostava tauko ja sen jälkeen hiukka hilpeä kappale lähtee soimaan. Et matkallain mä onnen löytässän. saan. Eikö ollut vielä tämä... Oi, mulla elämän valtikortit, mutta ne suljin takana. Eikö Oli, oli elämänvalttikortit, mulla mulla, mulla, sitten, mulla oli kaikki portit, mutta ne suljin takanain. Oli vaimoja kaksi lasta. lasta ja mitä se oli kahtilampi? Vai mahtava, aivan mahtava. Radio Helsinki. Hertseni Mikko tässä moi. Huvilateltan viikonloput ovat entistäkin tykimpiä. Lavan valtaavat muun muassa tuottajaguru Daniel Lanua, britti India:n nouseva tähti Sundara Karma, laulajatähdet Karen Ann ja Laura Groves. Tänä vuonna meno alkaa jo keikka etkoilla kello 17.30. Mukana myös Radio Helsinki. Tsekkaa koko ohjelman aikatauluineen osoitteessa helsingijuhlaviikot.fi ja tuu mukaan. Nähdään huvilassa! Etkö saanut mieleistäsi opiskelupaikkaa? Älä tuhlaa aikaa. Työvään Akatemiassa voit suorittaa ensimmäisen vuoden yliopisto .org. Radio Helsingin viikonlopuissa on nyt uusi ohjelma, joka on omistettu tanssi- ja klubimusiikille.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 among friends Radio Helsinki Vähän mietiskelevässä tahto löytää mä tien, kun te elää. Ulipuni suru, pyrkät kujas yksikulu, se lähti niillä hamuri lämään, kun heitin leipää heltä joulun luotsalaisen seltaan, Kaikkita piirissä pyöri. Tässä oli viestiä, missä tietää, että henkilö on käynyt flow Hän kertoi sen. Ehehe. Ja tuli viesti, myös Mika ja Turkka mallin lisäksi. Vuorosasta on kotoisin myös Joona Tervomaa, hänen isänsä Timo Tervo, sekä Lapilahden lintujen perustajäseni lukee luketunut Ari Arvi Kettunen, joka on saanut kaikki yhtiöjä debiuttia albumen kappaleen. Ja, ja, ja. ja niitä oli se Kettunen, oli tehnyt, mikä se. hei, tuo lahko lämmitin on minun. Voiko sitä lainata? Hei, tuo lahko lämmitin on minun. Se oli hiel mutta on tullut paljon vortsi-tietoa, että kyllä niistä pitää, että Forssa-spesiaalia on odotellassa. No täältä tulee yleensä aina forssa tietoa että me meidän on, koska se sopii, jos jostain että paskaristaan se kaupungin tietous. No niin, mikäs tuossa oli Metsämökin tonttu ja Jussi and the Boys ja sitten, mikäs mulla oli tuossa seuraavana tässä odottamassa, oliko se siellä jo valmiina? Joo, tos noin, tos noin. Kuuluuko, kuuluuko? No niin, joo. Kaksi lensi ylikäin, pesän minä sekä hän, jonka häkistänsä ulos pelasin. Oli siivet vielä maassa, mutta tain sen elävän, kun sen sivu peilit sullat selasin. Tänähän on... Tänähän on tota... Oltiin Bonnie ja Clyde. Tämähän on vähän, ihan ihan itse Freemannio. Tämä ihan itse saveltänyt. Yllättävää. Hän rahasteltiin. Oltiin itsenäisiin. Pitää vaan hakea sitä tandemibiisiä, niin olisiko, se... olisiko Friikku tehnyt senkin? Katsotaan, tsekataan. jort on Metsämökiin Tointun kansalalla. Liisa on siellä keskenessä. Niistä pitää näkit Ja muusi tuli viestiä. Ja, ja jos, jo, jos henkilö ei kerro Facebookissa, että on Flow-festivaaleilla, niin hän oikeasti Flow-festivaaleilla. Toinen hyvä. Mutta hei, hei, hei. Nyt laitetaan vähän, vähän enemmän toimintaa ja meininkiä tähän näin. Äh, Irving, Irving, Irving. Olisiko tämä tuttu... Erään sun tunnareista kenties. Ehkä, ehkä, ehkä, ehkä. Hey, hey, hey, ja borsalaisista on fine elämää. On kaikki... Hei, toihan borsalaisista fine elämää, eli hienoa elämää. Mahtavaa! Hei! Ihan yllättäen tuli. Myös kesättää kohta taakse. Joo, kohta tää kesä mutta vielä huomenna. Huomenna varmaan kesän lämpimmin päivä. Hesas. Hesas ainakin. Hesas. Ei Lapis, mutta Hesas. Ja kenties myös vuorossa, Vain elämä ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää. Vain elämä ei sen enempää. Sun muistos koitan säilyttää. Oh, oh, oh, oh, oh. Yksi vielä. Näin olemme voimet. Mitä me voimme tehdä? Kun lämmintä, mitä me voimme tehdä? Mitä me voimme tehdä? Paita pois, noustaas ylös ja viuhadetaan. Siuhaadus. Siuhaadus. Äppällä. Sänkyyn eilen saattelin sun vaihiin. Sä vaan. Silloin faijas löysikin mun. Faija, eli vaija, vaija. Nyt tää alkoi mennä vuorossa spesioida. mun ei edes pitää sitä? Tästä tuli ihan automaattisesti it, it, itsestään, itsestään sillä lailla. Juosta sain, ilman vaatteitaan, faias puhkuhaiman kannoillain. Se oli viuhahdus, karmea öinen, tosi viuhahdus. Nauranut en, se oli viuhahdus. Yössä vain paljas, pyllyn juosta sä hyllyn, kun mä viuhahdin. Ei Kortelin vaan taas kiinnostavaa. Seuras kansa ikkunoista. Sain siis sympatiaan. Hurraa huudot sain painoin parastain. Fajas seuras vain niin kuin varjo aivan kannoilla. Se oli viuhahdus. karmea öinen tosi miuhahdus en Se oli viuhahdus, yössä vain paljas pylly juostessa hyllyn, kun mä viuhahdin. Kantaan vielä pollarin sään, vain niin, myös. Tarkuun häntä Tässä yritän etsiä sitä kyllä nyt pitää soittaa se, se. Mulla nyt tuli pakko mieleen tähän, mikä tämä Ja tandemibiisiin. Jaka, sain, se on täällä jossain. Se kansa vain. Päällä naurahtain. Se oli viuhahdus. Karmea öinen tosi viuhahdus. viuhahdus. Nauranut en. Se oli viuhahdus. viuhahdus. Yössä vain paljas juostessa hylly, kun mä viuhahdin. Se oli viuhahdus. Karmea öinen tosi viuhahdus. Nauranut se oli viuhahdus, yössä vain paljas pyyli juostessa hylly, kun mä viuhahdin. Se oli viuhahdus. Tänä on, nyt löydy, mutta kyllä se nyt, kyllä se, kyllä se Tö, nyt, minä, kyllä nyt, nyt tuli, kyllä minä. kyllä minä, kyllä minä, kyllä minä. La, la, la, la, la, la, la, la. Kuljin kieltä kotiin päin, talon pojan mä tiellä näin. Löydät niin tumman nätin kuin humma sanoi tuosta ystäväin. Hän on luona joen rannan, missä tuoksuu havupuu. Sulle neuvon yhden annan, heitä mielestäsi jo muu. Heitin kaiken vuoksi naisen, miten Eikse Irta Lipsanen ole Forsasta tai jostain muualta? Jonon se muulta. on syntynyt tulla Porissa? Kaupunkikin. Tää olet se kyllä tuli vitsin Miksi kutsutaan frikidien aista, joka ei millään ei millään voi saada orgasmia hänen hänen me metsään Aivan sama. Okei. Okay. vai täällä Ta, Mykät Mut, päästivät järjestää kauneuskilpailut Raati arvosteli heitä lattiassa kattoon ja totesi lopuksi, että kovasti olivat mitään sanomattoman näköisiä. Ehe. Hän jäi joen rannan, missä tulin Joo, mäkin olin laittanut tuohon Facebook-päivitykseen äh, vitsin muutama tuntia sen jälkeen, kun itse laitoin sen menemään, niin mikä se nyt olikaan. Tota, on, kun on tämä rajat kiinni spesiaali, niin, niin mitä sanoi vain tuossa muutama kymmenen vuotta sitten toi seksuaalivalistaja tytölle? Rajat kiinni! r -A -A kulta, kulta, se, mä sanoin niin ja selväksi, Me mennään maala en enää lähde Sä olet niin en tiedä kuinka sanoisin sen paremmin Kastaa. Tii, tii, tii, tsiäp, räpä, mä katselin tässä näin, Tämä on käsittämätöntä. Siis tässä on, tässä on 16 biisemmät, kyllä tuolta löytyy jokin, jokin kotimainen sävelys. Ei, siellä oli yksi, minkä mä olin jo soittanut. Katsotaan sitten tästä näin. Mitäs tuossa on cd 2 mitä sieltä löytyy? Odottakaas. Perkele. Siis käsittämätöntä. Juu, rip, olemme tästä tuonne näin. Mm, mm, mm, mm. Oh, ensi toi pitää ottaa pois tuota. Noin. Pienoinen hetkenni. Mutta on tuossa yksi biisi, mutta mä haluan lopettaa siihen. Ei nyt löydy sitä kerta kaikkea, sitä yhtä mitä se silloin 15 Rocky Baby ja kukkulalle. Ei hitto. Onko, Onko se Onko muka? Onko se muka? On se sitten ilmeisesti win hitsi. Noi. Kontulaa ja Kukkulalle. Kullilla on kyllä ja kyllä. Milloin tulee lallatuspessu? La, la, la, la, la, Aika moi piisiä biisiä kyllä missä lallatetaa sen puoleen. Hyvä tasapiitti, jumps jumps. Okei. Okay. Irkka Lipsanen on Porista, oikeen. oikein. niin. Kuusamoista. Seki sekin taitaa olla tuo tola Ja herkkään kappaleeseen lopetetaan. Tämä nimittäin kohta alkaa edellä viikonloppu. Ja Iltarienot, niin sen kunniaksi. Sinä, sinä, sinä, sinä, sinä. Kiitos. Pidän ilma ilmaisterapiasta, Arskaan, vai tuleeko tänä lasku? Kyllä, tulee, las, tulee jossain vaiheessa kyllä. Kuulen, että laulaa tässä. Niinhan mä laulaan. juksen, missä tämä nyt olikaa? Pitäisikö mun varmistaa, toi noin... Sanotaan? No äntää oli ihan sama. No niin, mutta hei, tämä, tämä, tämä viho, viho, viho, viho, viho, viho, kappale. Tämän on säveltänyt Pertti Wilberg. Mä veikkaan, että toi Pepe, niin, suko Pepe Wilberille, Pippi Walberille. Kerää, niin sanoi, myöskin Markku Juhanson on tämän säveltänyt. Sano, sanoittanut Veksi Salmi, sovittanut Markku Juhanson. No niin, nyt mä sain teille taas informaatio tähän näin. Eiköhän tämä riitä. Hyvää yötä, sanoisin Olle Lindholm. <laughs> hyvä Olli-Litholvi-bändiä! Herkkää! näin! Kun silmäni mä auki saan, ja sinut siinä näen mä ihan lähelläin Niin lämpimänä vasten oot sä minun kylkeäin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 ja mä myötäilen ja näin tahdon olla vain. Ei saa!